Розділ 35. Таємниці Кетл. Ніде немає згадки, хто встановив камені свідки, звані ще Камінням Правди, які стоять на пагорбі біля Оленічого замку. Дуже ймовірно, що вони давніші за сам замок. Скидається на те, що їхня гадана сила має небагато спільного з культом Еля чи Еди. Та люд вірить у них з тим самим ревним релігійним запалом. Навіть ті, що запевняють, наче сумніваються в існуванні будь-яких богів, однаково завагалися б складати фальшиву присягу перед каменями-свідками. Стоять вони високі, чорні та звітрілі, якщо і були на них вирізані якісь знаки, стерли їх вітер і вода. Веріті встав того ранку найраніше, коли вперше справжнє денне світло повернуло світловий колір, вийшов із свого намету, похитуючись. «Мій дракон!» Скрикнув він, стоячи й кліпаючи під сонячними променями. «Мій дракон!» Ясно як день. Боявся, що за ніч той зникне. Навіть коли я запевнив його, що з драконом усе гаразд, він поводився як уперта дитина, хотів негайно ж відновити працю над статуєю. Я не силу вмовив його випити кухоль кропивно-м'ятного чаю і з'їсти трохи печеного м'яса. Він не хотів чекати, коли звариться вівсянка, покинув вогнище з м'ясом в одній руці та мечем у другій. Про Кетрікін зовсім не згадав. Невдовзі шкрябання, шкряб, шкряб, шкряб, вістрям меча, почалося наново. Тінь колишнього веріті, яку я бачив минулого вечора, зникла, тільки на настав ранок. Дивно було вітати новий день, не пакуючи при цьому всіх наших пожитків. Ніхто з нас не був у доброму гуморі. Кетрікін мала опухлі очі і була мовчазною, кетл – кислою і замкнутою. Вовк досі перетравлював з'їдене вчора м'ясо і хотів тільки спати. Старлінг, здається, геть усі дратували, наче це ми завинили, що наша місія закінчилася таким ганебним розчаруванням. Після сніданку менестрелька заявила, що хоче глянути, як там джепи, і попрати одіж у струмку, знайденому блазнем. Кетл сварливо погодилася піти з нею задля безпеки, хоча її очі постійно перебігали на дракона Веріті. Кетрікін теж була там, на помості, та похмура спостерігала, як її муж і король лупає чорний камінь. Я зайнявся в'яленим над вогнем м'ясом, виймав його і загортав. Тоді доклав ще палива до повільного вогню та поставив решту м'яса сушитися. «Пішли!» – потягнув мене блазин, щойно я закінчив. «Куди?» – спитав я тоскно, думаючи, як би трохи подрімати. «До дівчини на драконі», – нагадав він мені. Рушив із запалом, навіть не озираючись, ще йду я за ним. Я знав, що мушу йти. «Гадаю, це дурна ідея», – гукнув я йому вслід. Достеменно. Відповів він, широко всміхнувшись, і не сказав нічого більше, доки ми не підійшли до великої статуї. Дівчина на драконі цього ранку здавалася спокійнішою, та може я просто звик до неспокою ув'язаного віту, який відчував у ній. Блазень, намагаючись, одразу ж виліз на поміст, на якому стояла статуя. Я трохи повільніше подався за ним слідом. «Сьогодні вона мені здається іншою», – тихо промовив я. «Якою?» «Не можу сказати». Я придивився до її схиленої голови, до кам'яних сліз, застиглих у неї на щоках, а ти бачиш якусь різницю? Вчора я так пильно до неї не придивлявся. Зараз, коли ми сюди прийшли, постійні блазнені дотипи наче припинилися. Я вкрай обережно поклав долоню драконові на спину. Окремі лузки були виконані так майстерно, а вигін тваринного тіла здавався таким природним, аж я майже очікував побачити, як воно здіймається в диханні. Та це був холодний, твердий камінь. Я затримав подих, збираючись із відвагою, тоді потягся до нього вітом. Це сягання здавалося не схожим на жоден мій дотеперішній пошук. Не було серцебиття, дихального напруження, жодного фізичного знаку життя, до якого я міг би дотягнутися. Було тільки відчуття живої істоти, що потрапила в пастку і тяжко страждає. І якийсь час це ув'язнене життя уникало мене. Тоді я обтерся об нього, і воно саме потяглося до мене. Шукало дотику вітру до шкіри, теплого пульсування крові, пахущів літнього дня, відчуття вбрання на моїй шкірі, всього того, що було часткою життєвих переживань, яких воно прагнуло. Я швидко відвів руку вражений інтенсивністю цього сягання. Був близький до віри, що воно могло втягти мене, змусивши приєднатися до себе. «Дивно», – шепнув блазень, бо оскільки був зі мною пов'язаний, відчув хвилю моїх переживань. Його очі зустрілися з моїми і так завмерли на якийсь час. Тоді він потягся до дівчини неприкритим срібним пальцем. «Нам не слід цього робити», – сказав я, і в моїх словах не було сили. Струнка дівоча постать на драконі мала на собі каптан безрукавку, обтислі штани і сандалі. Блазен торкнувся пальцем її плеча. У каменярні, заповнивши її всю, пролунав скіл вигук дикого болю. Блазня скинула з бомосту, він тяжко звалився, горілиць на камінь унизу. Лежав там безтямно, коліна піді мною підігнулася, я впав біля дракона. Судячи з відчутого мною потоку від гніву, я очікував, що те створіння затопче мене лапами, як ушаліли кінь. Я інстинктивно зібгався клопком, захистивши голову руками. Це тривало одну мить, та здавалося, що відлуння цього крику нескінченно відбувалося від гладких чорних кам'яних стін і блоків навколо нас. Я, похитуючись, спускався глянути, як та блазень, коли до нас прибіг нічні оки. «Що це було? Хто нам загрожує?» Я став навколішки біля блазня. Він ударився головою, на чорний камінь текла кров, але я не думав, що він через це знепритомнюв. «Я знав, що нам не слід цього було робити. Чого я тобі це дозволив?» Питав я сам себе, збираючись віднести блазня до табору. «Бо ти ще більший дурень, ніж він, а я з усіх вас найдурніша, бо залишила вас самих, повіривши, що в тебе є якийсь глуст. Що він зробив?» Кетл так поспішала, що засапалася. Він торкнувся, дівчини на драконі, пальцем зі скілом. Кажучи це, я глянув на статую. На мій жах у дівчини на плечі зостався виразний срібний відбиток пальця. Обведений багряною лінією, він яскраво вирізнявся на бронзовому тілі. Кетл глянула туди ж, і я почув її зойк Обернулася до мене і здійняла вузлувату долоню, наче хотіла мене вдарити. Тоді стисла її у викривлений тримтячий кулак і вперила руку в бік. «Чи ж не досить, що вона назавжди там ув'язнена, що мучиться сама, відрізана від усього, що колись любила? Ще й ви двоє прийшли завдати їй болю. Як можна бути такими жорстокими?» «Ми не хотіли її кривдити, ми не знали?» «Невігластво – звичне виправдання людської жорстокості!» – гримнула Кету. Тут і я спалахнув не згірше від неї. Не докоряйте мені моїм невіглаством, жінко. Та ж єдине, що ви робите, це відмовляєтеся допомогти мені його позбутись. Натякаєте, перестерігаєте, кидаєте зловісні слова, проте відмовляєтеся сказати хоч щось що могло б нам допомогти. А коли ми помиляємося, лайте нас, кажучи, що нам слід було знати краще. Як Як нам знати краще, якщо та, хто знає, не хоче поділитися з нами своїми знаннями? Блазень у моїх руках слабко заворушився. Вовк кружляв мені довкола них. Зараз повернувся і скавулячи понюхав опущену руку блазня. «Обережно, не дозволь, щоб його пальці тебе торкнулися». «Що його вкусило?» «Я не знаю». «Я нічого не знаю», – гірко сказав я вголос, «Блукаю в темряві, ранячи при цьому всіх, хто мені небайдужий». «Я не смію втручатися», – вигукнула Кетл. «Що коли якесь моє слово спрямує тебе не туди, куди слід? А як же всі пророцтва? Ти мушеш знайти власний шлях каталізатори?» Блазен розплющив очі і безтямно на мене глянув. Тоді знову їх заплющив, сперся головою мені об плече. Обважнів, а я мусив знайти, що з ним не так. Сильніше обхопив його руками, тут побачив Старлінг. Вона підходила до Кетл з оберемком мокрого прання. Я відвернувся і відійшов від них обох. Ідучи до табору з блазним, кинув через плече. А «Може, саме тому ви тут? Може, вас покликано, щоб ви зіграли свою роль?» Може, щоб просвітили наше невіглоство, і ми змогли б виконати ті ваші кляті пророцтва. І, може, своїм мовчанням ви лишень це занепощаєте. Але я зупинився, дико кидаючи слова через плече. Гадаю, що ви мовчите з власних причин, бо вам соромно. На її лиці з'явився нажаханий вираз. Я відвернувся. Відчував, що сам покрив себе соромом, так гнівно заговоривши до старої. Та це дало мені силу для нової життєвої мети. Зненацька я вирішив, що змушу всіх поводитися так, як слід. Це було дитинне рішення, а дитинність часто доводила мене до біди. Одначе я так розсердився, що, раз убивши це собі в голову, не міг уже його позбутися. Я відніс блазня до більшого намету і вклав його на постіль. Узяв пошарпаний рукав того, що зосталося від сорочки, змучив у холодній воді та сильно притис йому до голови. Коли кровотеча вповільнилася, оглянув рану. Ростин був невеликий, але під ним набухала показна гуля. Мені і далі здавалося, що він не міг від цього знепритомніти. «Блазню!» – тихо сказав я до нього, а тоді наполегливіше. «Блазню!» – хлюпнув води йому на обличчя, поплескав по щоках. Він отямився, розплющив очі. «Блазню!» «Зі мною вся гаразд, Фіца слабко озвався він. «Ти мав рацію. Мені не слід було її торкатися. І я ніколи не спроможуся цього забути». «А що трапилося?» – зажадав я. Блазень хитнув головою. «Я ще не можу про це говорити», – тихо промовив він. Я схопився на рівні ноги, вдарився головою обверх на мету і ледь не звалив усю цю конструкцію. «Ніхто в усьому нашому гурті не може ні про що говорити!» – люто вигукнув я. «Крім мене! І я збираюся порозмовляти про все!» Коли я залишив блазня, той сперся на лікоть, дивлячись на мене. Не знаю, як краще назвати вираз його обличчя – розвеселеним чи приголомшеним. Та мені було байдуже. Я вийшов із намету, по кучугурі кам'яних уламків, вибрався на поміст, де Веріті висікав свого дракона. Постійний шкряб-шкряб-шкряб вістрі його мечав камінь, шкребло мені душу. Кетрікін мовчки сиділа біля нього з порожніми очима. Ніхто з них не звернув на мене ані найменшої уваги. Я на мить зупинився, почекав, доки заспокоїться дихання. Відкинув волосся з обличчя, наново зав'язав вояцький хвіст, обтріпав штани, обтягнув поплямлені рештки сорочки. Ступив три кроки вперед. Мій формальний поклін стосувався також і Кетрікін. «Мі королю Веріті, міледі леді королеви Кетрікін, я прийшов закінчити свій звіт королю, якщо ви дозволите». Я чесно очікував, що обоє мене проігнорують, та меч короля Веріті шкрябнув ще двічі, а тоді зупинився. Він глянув на мене через плече. Продовжуй, фіце-чиверлі. Я не припиню роботи, але слухатиму. У його голосі була поважна чемність. Це додало мені відваги. Кетрікін зненацька випростилася, відкинула з очей розтріпане волосся, кивнула мені головою. Я глибоко вдихнув і почав розповідати, як мене навчено, про все, що бачив чи робив після відвідин зруйнованого міста. У певну мить, під час цієї довгої розповіді, шкрябання мочав повільнилося, тоді припинилося. Вереті тяжко підійшов до Кетрікін, сів поруч із нею. Лед не стиснув її долоні своєю та зупинився, склав руки на грудях. Але Кетрікін завважила цей ледь помітний жест і притиснулася трохи ближче до нього. Отак вони сиділи пліч-опліч, мої пошарпані монархи, з холодним каменем замість престолу, з кам'яним драконом за спиною і слухали мене. По одному і по двоє до нас приєдналися інші. Спершу Вовк, тоді блазень і Старлінг, а останньою прийшла Кетл. Сиділи півколом позаду мене. Коли моє горло почало пересихати, а голос хрипнути, Кетрікін здійняла руку і послала Старлінг по воду. Вона повернулася з чаєм і м'ясом для нас усіх. Я випив ковток чаю і вів далі, а інші довкола мене підкріплялися. Я дотримував свого рішення і щиро викладав усе, навіть те, чого соромився. Не приминув своїх страхів чи дурощів, розповів, як убив реголових солдатів, не попередивши їх, назвав навіть ім'я чоловіка, якого пізнав не промовляв про свої переживання, пов'язані з Вітом, як робив це досі. Так відверто, наче ми були з Веріті віч, розповів, як я боюся за Молі та нашу дитину, включно зі страхом, що коли їх знайде і не вб'є регал, то Чейд забере дитя заради престолу. Говорячи, я сягав до Веріті всіма можливими способами, не лише голосом, а й Вітом, і скілом. Знаю, він відчув це сягання, але попри всі мої старання, я не добився від нього жодної відповіді. Закінчив я розповіді, що ми з блазнем зробили з дівчиною на драконі. Я вдивлявся в обличчя Вереті, шукаючи беде якоїсь зміни виразу, але не розглядів нічого. Виклавши все, я мовчки стояв перед ним, сподіваючись, що він почне мене розпитувати. давній Вереті наново перебирав би всю мою розповідь, уточнюючи кожну подію, з'ясовуючи, що я думав чи підозрював про все помічене. Та цей сивочолий старий чоловік лише кілька разів кивнув головою. Зробив рух, наче збирався встати. «Мій королю!» – в розпачі заблагав я. «Що, хлопче?» «Ви не хочете ні про що мене спитати, нічого мені сказати?» Виріті глянув на мене, та я не мав певності, чи він справді мене бачить. Він кашлянув. «Я вбив Карда до скілу, це правда. Відтоді я не чув інших та не думаю, що вони мертві. Просто я втратив змогу їх відчувати. Мусиш бути обережним». Я втупився в нього. «І це все?» Мушу бути обережним? Від його слів мені аж до костей проняло морозом. Ні, є дещо гірше, Веріті зеркнув на блазня. Боюся, що коли ти звертаєшся до блазня, то тебе чує Регл. Боюся, що саме він приходив до тебе того дня, промовляючи блазневим голосом, щоб розпитати, де Моллі. У роті мене пересохло. Я повернувся, глянув на блазня. Він здавався враженим. Не пам'ятаю. Я ніколи не казав... Він ледь вдихнув, тоді раптом безтямно звалився на бік. Кетл змитнулася до нього. «Дихає!» – сказала нам. Веріті кивнув. «Здогадуюся, що вони його вже покинули. Можливо. Нема певності, чи це правда». Він знову перевів погляд на мене. Я намагався встояти на ногах. Відчував, як вони тікали з блазня. Це було так, наче зненацька розірвалася шовкова нитка. Вони не сильно його тримали, але цього вистачило. Вистачило, щоб він відкрив їм усе, чого вони хотіли. Те, що й було їм потрібно, аби вбити мою дружину і дитину. Вистачило, щоб відтоді щоночі обнишплювати його сни і красти все, що могли використати. Я підійшов до блазня. Взяв ту його руку, де не було скілу, потягся до нього. Він повільно розплющив очі і сів. Як восьмить, не тямуще дивився на нас усіх. Його очі зазирнули у мої, їхній млистій глибині, чаївся сором. А той, хто любить його найсильніше, найганебніше зрадить його. Моє власне пророцтво. Я знав це від 11 го року життя. Чейд, казав я собі, коли він намірився відібрати в тебе дитину. Чейд, ось хто твій зрадник! сумно хитнув головою. А це був я, це був я. Повільно підвівся. Мені шкода. Так шкода. Я побачив сльози на його лиці. Потім блазень відвернувся і поволі відійшов від нас. Я не міг змусити себе піти за ним, але нічну окей безшумно встав і подався слідом. «Фіцца-Чиверлі!» Вереті глибоко вдихнув і тихо промовив. «Фіцца, я спробую закінчити свого дракона. Насправді це все, що я можу зробити. Можу тільки сподіватися, що цього вистачить». Вічай додав мені відваги. «Мій королю, мій королю, ви не зробите цього для мене?» Не поскілите до Барича й Моллі, щоб вони тікали з Капелін-Біч, доки їх не знайшли. О, мій хлопче, з жалем у голосі сказав він. Зробив крок у мій бік. Навіть якби я зважився, боюся, що не маю більше сил. Він підвів очі, глянув на всіх нас по черзі. Найдовше його погляд зупинився на Кетрікін. Усе мене підводить. Моє тіло, мій розум, мій скіл. Я такий втомлений, і так мало зосталося з мене. Коли я вбив Карода, мій скіл мене покинув. Відтоді моя праця дуже вповільнилася. Навіть сира потуга на моїх руках слабне. А колонна для мене закрита. Не можу пройти крізь неї, щоб відновити магію. Боюся, що я здолав сам себе. Боюся, що не буду спроможний довершити своє завдання. І зрештою, підведу вас усіх. Вас усіх. «І всі шість герцогств!» Китрікін схилилася, затоливши обличчя долонями. Я думав, що вона заплаче, та коли знову здійняла очі, я побачив силою її кохання до чоловіка, і це кохання виявилося сильнішим за всі інші її почуття. «Якщо вважаєш, що мусиш це зробити, дозволь допомогти тобі!» – вказала на дракона. «Має знайтися щось таке, що я можу зробити, аби допомогти тобі закінчити його. Покажи мені, де відбивати камінь, а сам можеш працювати над деталями Вереті сумно хитнув головою. «Якби ж ти могла, та я мушу зробити це сам. Усе це повинно бути зроблене мною». Зненацька схопилася Кетл, Підійшла, стала поруч зі мною і кинула мені грізний погляд, наче це все було моєю провиною. «Мілорде королю Вереті!» – розпочала вона. Здавалося, що на мить втратила відвагу, тоді знову заговорила голосніше. «Мій королю, ви помиляєтеся!» «Дуже небагато драконів створено однією особою. Принаймні драконів шестигерцогств. Не знаю, що могли зробити справжні старішини. Та знаю, що дракони, створені руками людей шестигерцогств, найчастіше були витвором цілої групи скілу, яка працювала разом, а не когось одного». Веріті мовчки глянув на неї, а тоді спитав. «Що це ви кажете?» Голос його тремтів. «Кажу те, що знаю, незалежно від того, що про мене подумають інші». Вона оббігла нас поглядом, наче прощаючись із нами. Затим відвела від нас очі і звернулася лише до короля. Мілорде королю, я кестрел Бакійська, і належала колись до групи Станчина Стійкого. Та я вбила з кілом учасницю власної групи через ревнощі. Це було державною зрадою, бо ми були силою самої королеви, а я цю силу знищила». За це мене покарано, як присудила королівська справедливість. Мій скіл із мене випалили, залишивши мене такою, як тепер бачите. Закритою в собі, неспроможною сягнути за межі власного тіла, нездатною прийняти дотик тих, що були мені дорогими. Це зробила моя власна група. А за саме вбивство королева скарала мене Баніцією, назавжди прогнавши із шести герцогств. Вислала мене, щоб жоден скілер не забажав змилуватися наді мною і звільнити мене. Сказала, що не уявляє собі гіршої кари, що одного дня у своїй самотності я затужу за смертю. Кедл повільно схилила старича коліна, стала навколішки на твердий камінь. Мій королю, моя королево, вона мала рацію. Зараз я прошу у вас, милосердя, завдайте мені смерть бо... Вона дуже повільно здійняла голову. «Королю, використайте свою силу, щоб знову відкрити мене з і я служитиму вам як група при висіканні вашого дракона». Якийсь час панувала тиша. Коли Веріті озвався, у його словах відчувалася розгубленість. «Ніколи не чув про групу станчина. «Я зруйнувала її, мілорде», – тримким голосом зізналася Кетл. «Нас було тільки п'ятеро». Через мій вчинок залишилося лише троє скілерів, а вони зазнали на собі фізичну смерть однієї з членів і випалення мене. Це дуже їх ослабило. Я чула, що їх звільнено з королівської служби і що вони шукали дороги, яка починалася колись від Джампі. Не повернулися, та не думаю, що витримали труднощі цієї дороги. Не думаю, що створили дракона, про якого ми колись мріяли. Тоді заговорив Вереті, а сказане ним, начебто, і не було відповіддю на її слова. Ані мій батько, ані жодна з двох його дружин не мали групи, що склала б їм притягу. Моя бабуся теж. Він зморщив брови. Який же королеві ви служили, жінко? Королеві Ділідженс старанні, мій королю, – тихо промовила Кетл. Далі стояла на колішках на твердому камені. Відпанування королеви Ділідженс минуло понад двісті літ. Зауважив Вереті. Вона померла 223 роки тому, втрутилася Старлінг. Дякую, мінастрельку, сухо сказав він. 223 роки тому, і хочете, щоб я повірив, наче ви були в її групі? Була, мій лорде. Я звернула свій скіл на себе саму, бо хотіла зберегти молодість і красу. Це не вважалося похвальним вчинком, але більшість скілерів до певної міри робила таке. Мені зайняло понад рік, доки я опанувала своє тіло. Та те, що я зробила, було зроблено добре. Я досі швидко одужую. Більшість хвороб мене оминає. Стара не могла стримати нотки гордості у своєму голосі. Легендарна довговічність членів груп «Скіл», – тихо зауважив сам собі король Вереті. Зітхнув. У книжках Солісіті мусило бути багато речей, в які нас із Чіверлі ніколи не втаємничено». «Дуже багато. Більшість». Тепер Кетл говорила куди впевненіше. «Мене дивує, що з такого незначного вишколу, як у вас з Фіцом Чіверлі, вам, королю, вдалося дістатися так далеко самому. А самому висікти дракона – це подвіг гідний пісні». Веріті знову глянув на неї. «О, жінко, підійдіть і сядьте. Мені боляче дивитися, як ви стоїте не в колишках. «Звичайно, ви багато чого можете і повинні мені розказати». Він неспокійно ворухнувся і перевів погляд на свого дракона. «Але доки ми розмовляємо, моя робота стоїть». «То я скажу тільки найпотрібніше», – запропонувала Кетл. Тяжко звелася на ноги. «Колись я була сильною в скіллі. Достатньо сильною, щоб убити ним. А це мало хто може». Її голос знизився і затих. Вона глибоко вдихнула і повела далі. Ця сила досі в мені дрімає. Хтось достатньо сильний міг би відкрити мене з Я вірю, що ви маєте таку силу, хоч цієї миті ви, може, і не спроможні запанувати над нею. Ви вбили з а це недопустимо. Попри те, що член групи не був вам вірним, ви однаково працювали разом. Вбивши його, ви вбили частинку себе самого. І саме тому почуваєте, що скіл вас покинув. «Та якби я повернула собі скіл, то могла б допомогти вам зцілитися!» Веріті коротко реготнув. «Я не маю скілу. Ви не маєте скілу. Але якби мали, то могли б допомогти одне одному. Жінко, це як вузол, зав'язаний на мотузці без кінців. Як можна розв'язати цей вузол, не маючи меча?» «Ми маємо меч, мій королю. Фіц Чіверлі. Каталізатор». «А, давня легенда. Мій батько любив її», – Веріті задумливо глянув на мене. «Гадайте, він достатньо сильний? Скіл мого небу Августа спалено, і він уже не відновиться. Інколи я думав, що для нього це на краще. Скіл вів його стежкою, що погано йому пасувало. Я вже й тоді міркував, чи Гален не зробив чогось із цією групою, та в мене було стільки справ, завжди було стільки справ». Я відчув, що думки мого короля вагаються. Рішуче виступив уперед. «Мілорде, якщо ви хочете, що я маю спробувати?» «Не хочу, щоб ти спробував. Хочу, щоб ти це зробив. От, так часто сказав мені Чейд». «Чейд. Більша його частина вже у драконі, але цей клаптик я залишив собі. Слід би віддати й його». Кетл підступила до нього ближче. Мілгорде, допоможіть мені вивільнити мій скіл, а я допоможу вам наповнити дракона. Це було щось дивне в манері, з якою вона промовляла ці слова. Сказали їх у голос перед нами всіма, але я відчував, що лише Веріті насправді розуміє їхнє значення. Врешті-решт він дуже неохоче кивнув головою. «Не бачу іншого виходу», – промовив сам собі. «Жодного іншого виходу». «Як я маю це зробити, навіть не знаючи, що воно?» – забідкався я. Мій король додав, побачивши скрушний погляд Кетрікін. «Тобі відомо стільки ж, скільки і нам», – тихо дорікнув мені Веріті. «Зі свідомості Кестрел випало на скіл. Її власною групою, щоб приректи її на ізоляцію до кінця життя. Ти мусиш використати свій скіл, як лише вмієш, щоб спробувати пробитися крізь шрами». «Гадки не маю, як за це взятися», – почав було я, та тут Кедал обернулася і глянула на мене. В її старечих очах було благання, втрата і самотність, і голод скілу, який зріс настільки, що пожирав її зсередини, 223 роки, подумав я, довгі роки вигнання з батьківщини, неможливий час ув'язнення у власному тілі, проте я спробую, виправився я, простяг до неї руку. Кетел завагалася, тоді вклала свою долоню в мою. Ми стояли, стиснувши руки і дивлячись одне на одного. Я потягся до неї з кілом, але не почув відповіді. Глянув на неї і спробував умовити себе, що я її знаю, що мені мусить бути легко дістатися Кетл. Упорядкував думки і згадав усе, що знав про цю дратівливу стару. Подумав про її терплячу витривалість, язик язики, вміля руки. Згадав, як вона навчала мене грі з кіллу і як часто ми в неї грали, схиливши голови над полотниною. Кетл. Суворо сказав я собі, «Тягнися до Кетл». Але я нічого з кілом не знайшов. Не знав, скільки часу минуло, знав лише, що дуже хочу пити. «Мені потрібна чашка чаю», – мовив я і випустив її руку. Кетл кивнула головою, добре приховуючи своє розчарування. Лише відпустивши її руку, я усвідомив, що сонце перейшло вже над вершинами гір. Знову почув шкрябання меча Веріті. Кетрікін далі сиділа мовчки, дивлячись на нього. Я не знав, куди поділися всі решта. Ми разом із Кеттел відійшли від дракона і спустилися до місця, де ще жевріло наше вогнище. Я наламав хмизу і підкинув в нього, а вона тим часом наповнила казанок. Доки він грівся, ми майже не розмовляли. У нас ще були трави, назбирані старлинг для чаю. Вони вже зав'яли, та ми їх зварили, а тоді сиділи разом і пили чай. І все це під звуки шкрябання меча веріті об камінь, чимось схоже на дзижчання комах. Я придивлявся до старої жінки поруч зі мною. Моє відчуття розповідало мені про сильне і жваве життя у ній. Я відчував долоню старої у своїй власній, м'яку плоть опухливих покручених пальців усюди, крім тих місць, де від тяжкої праці поробилися мозолі. Бачив зморшки на її обличчі, довкола очей і в куточках губ. «Я старе!» – казало мені її тіло. «Старе!» Але моє відчуття підказувало мені, що в ньому приховується жінка мого віку. Юна й неприборкана, повна жадоби до любові, пригоди, всього, що може запропонувати життя, повна жадоби та піймена в пастку. Я хотів побачити не кетел, а кестрел. Ким вона була, доки її не похована живцем. Я зазирнув її в очі. Кестрел? спитав я зненацька. Я була нею, тихо відповіла вона зі ще свіжою жалобою. Проте її більше немає, уже багато літ. Промовивши це ім'я, я майже намацав її. Чув, що тримаю ключ, але не знав, де замок. На краю мого віту хтось злегка мене підштовхнув. Я здійняв очі, роздратований, що мене перебили. Це були нічну та блазень. Блазня, здавалося, терзала мука. Я дуже його жалів. Але годі було обрати гірший момент, щоб прийти і порозмовляти зі мною. Думаю, він це знав. «Я намагався триматися осторонь, тихо сказав він. «Старлінг розказала мені, що ти робиш. Переповіла мені все, що було сказано без мене. Знаю, що мушу почекати, бо те, що ти робиш, життєво важливе, але я не можу». Зненацька виявилося, що це йому важко подивитися мені в очі. «Я тебе зрадив», – тихо прошепотів Блазень. «Я зрадник». Ми були поєднані, тож я знав глибину його почуттів. Спробував дістатися до нього, передати йому те, що відчував сам – його використали проти мене так, але всупереч його волі. Та я не міг до нього дотягтися. Блазневі сором, почуття провини та докори сумління постали між нами і не давали йому прийняти моє прощення. Перекрили для нього і можливість самому простити себе. «Блазню!» – раптом вигукнув я. Усміхнувся йому. Він, здається, жахнувся, що я взагалі міг усміхатися, тим паче йому. «Ні, все гаразд. Ти дав мені відповідь. Ти сам є відповіддю». Я глибоко вдихнув та спробував ретельно все обміркувати. «Рухайся повільно, обережно». Перестаріг я сам себе, а тоді подумав. «Ні, зараз. Ця мить єдина, коли можна таке зробити». Я оголив ліве зап'ястя, простяг до нього руку долоною вгору. «Торкнися мене!» – наказав йому. «Торкнися з кілом на своїх пальцях і глянь, чи вважаю я тебе зрадником». «Ні!» – вражено скрикнула Кетл, але блазиню вже тягся до мене, мосновида. Він узяв мою долоню своєю правицею, тоді трьома пальцями і посрібленими пучками торкнувся мого зап'ястя. Відчувши холодний жар його пальців на своєму зап'ясті, я потягся назовні і вхопив долоню кетл. «Кестрел!» – у голос вигукнув я. Відчув він її рух, утяг її до нас. Я був блазнем, а блазень був мною. Він був каталізатором, і я теж. Ми були двома половинками цілості, розділеними і нарешті з'єднаними. Якусь мить я пізнавав його у повноті, довершеній та магічній, а тоді він відділився від мене, сміючись, бульбашка у мене всередині, окрема та непізнавана, проте з'єднана зі мною. «Ти мене любиш!» Я не міг повірити, то він досі сумнівався у цьому. «Раніше це були тільки слова. Я завжди боявся, що вони породжені жалістю. Та ти справді, мій друг. Це знання. Це те, що ти до мене відчуваєш. То це скіл?» Якийсь час він насолоджувався простим розпізнаванням. Зненацька до нас приєднався ще хтось. «Ах, менший братчику, ти нарешті відшукав своє вуха. Моя здобич назавжди твоя здобич, і ми зграє навіки!» Блазен відступив під дружелюбним вовчим натиском. Я подумав, чи не розірве він коло, але той раптом повернувся назад до середини. «Це... це окей, могутній воїн велике серце!» Як описати цю мить? Я так давно і повно знав нічного когось, що мене вразило, наскільки мало розумів його блазень. «Волохатим? Таким ти мене бачив? Волохатим і заслиненим?» «Даруй мені!» – це від блазня цілком щиро. «Для мене честь пізнавати тебе таким, який ти є. Я ніколи не підозрював у тобі такого благородства». І їхне взаємне схвалення було майже приголомшливим. Тоді світ довкола нас устаткувався та заспокоївся. «Маємо завдання», – нагадав я їм. Блазен підвів пальці від мого зап'ястя, залишивши мені на шкірі три срібні сліди. Навіть повітря надто сильно тиснуло на цей знак. Якийсь час ми були де-інде. Тепер же я знову повернувся до власного тіла. Це все зайняло не більше, ніж кілька секунд. Я обернувся до Кетл. Знадобилися певні зусилля, щоб дивитися лише власними очима. Досі тримав її за руку. «Кестрел?» – тихо промовив я. Вона здійняла на мене погляд. Я дивився на неї та намагався побачити такою, якою вона була колись. Не думаю, що тоді вона, бодай, здогадувалася про крихітні волосинки з кілу між нами. У мить її шоку, коли мене торкнувся блазень, я пробився крізь її захист. Ця лінія була надто тонкою, щоб її можна було назвати ниткою, та тепер я знав, що її душило. «Ти носиш усе це в собі, кестрел, Почуття провини, сором, сумління. Ти ж не бачиш? Ось чим тебе випалили!» А ти ще й підсилювали їх. Сама спородила стіни в язниці. Опусти їх. Прости себе. Вийди на волю. Я піймав блазня за зап'ястя і тримав його поруч себе. Десь відчув ще й нічну окого. Вони повернулися до своїх свідомостей, проте я легко міг до них дотягтися. Черпав у них силу обережно, повільно. Брав у них силу і любов і повертав їх до кетел, намагаючись проштовхувати цей потік крізь щелинку в її обладунку. По зморщених щуках старої потекли сльози. Не можу. Це найтяжча частина. Не можу. Вони спалили мене, щоб покарати. Та цього було не досить. Ніколи не було досить. Я ніколи не прощу себе. З нею почав виливатися скіл. Вона тяглася до мене, намагалася, щоб я зрозумів. Дотяглася, стисла мою долоню між своїми. Разом з цим стисканням до мене дістався її біль. Пронизав наскрізь. «Хто ж тоді може тебе простити?» Знайшов я відповідь. «Гал! Моя сестра Гал!» Цим я вирвалося в неї, а я відчув, що вона роками уникала промовляти його подумки, не те, що в голос. Її сестра. Не тільки співучасниця групи «Скіло», а й рідна сестра. Бо вона вбила її у гніві, заставши зі Станчином, очільником групи. «Так, так!» – прошепотіла вона, хоч тепер слова між нами були зайвими. Я дістався за вогнену стіну. Дуже вродливий Станчин. Кохатися з ним тілом і скілом досвід єднання понад усі інші. Та потім вона застала їх обох. Його і Гал. І так усе це трапилось. «Він мав би розуміти!» – обурено вигукнув я. «Ви були сестрами і разом входили до його групи. Як він міг зробити це з вами? Як він міг?» «Гал!» – скрикнула вона в голос. І тоді я на мить її побачив. Була за другою стіною. Були там обидві. кестрел і Гал. Постільга і Чайка. Дві дівчини, бо соня ж біжать піщаним берегом, куди не сягають крижані хвилі, що лежить пісок. Дві маленькі дівчинки, як яблучні зернятка, батькова радість, близнючки, мчать назустріч човнику, що підпливає до берега, поспішають побачити, що татусь піймав сьогодні у своїй сіті. Я відчув солоний вітер, йодистий запах поплутаних роздушених водоростей, коли вони з списком крізь них пробивалися. Дві маленькі дівчинки, Гал і Кестрел, закриті та сховані за стіною всередині неї. Та я їх бачив, навіть якщо вона сама не могла цього. Я бачу її, я знаю її, а вона знала тебе, усю наскрізь. блискавка і грім. Так називала вас мати, бо коли твій гнів Заблискував і згасав, вона могла нести тягар образи тижнями. Але не на тебе, Кестрел, Ніколи на тебе не ображалася і не могла б це зробити літами. Любила тебе сильніше, ніж котрасі із вас любила Станчена. Так, як і ти її любила. Вона простила б тебе. Ніколи не хотіла б для тебе такого покарання. Я... я не знаю. Так, простила б. Глянь на неї. Глянь на себе, прости себе і дозволь часті її в тобі жити знову. Дозволь собі жити знову. Вона в мені, безперечно. Я бачу її, я відчуваю її. Це мусить бути так. Що ти відчуваєш? Обережно. Тільки любов. Глянь сама. Я забрав її в глибину її свідомості. До місць і спогадів, які вона собі заборонила, невогнення стіни, накинуті її групою, завдали й найбільшої шкоди. Інші, ті, які вона спородила сама, між собою і спогадом про те, що втратила у мить гніву. Дві дівчинки, тепер старші, бредуть по воді, щоб піймати мотузку, кинути їм батьком, допомагають витягти завантажений човен на берег, дві бакійські дівчинки. Досі схожі, як яблучні зернятки. На випередки хочуть розповісти таткові, що їх обрано для науки скіллу. Тато казав, що в нас одна душа в двох тілах. Тож відкрийся і випусти її. Дозволь вам обом жити. Я мовчки чекав. Кестрел була в тій частині своєї пам'яті, яку вона заборонила собі довше, ніж живуть звичайні люди. У місці свіжого вітру, дівочого сміху сестри настільки на себе схожі, що майже не треба було розмовляти одна з одною. Скіл з'єднав їх у мить народження. Тепер я бачу, що мушу зробити. Я відчув, як її переповнює хвиля радості і рішучості. Мушу її випустити. Мушу вкласти її в дракона. Вона житиме у драконі вічно, як ми і планували. Ми обидві знову разом. Кетл підвелася, так несподівано відпустивши мої руки, що я аж скрикнув від шоку. Повернувся до власного тіла. Почувався так, наче впав туди з дуже великої висоти. Блазані і нічнооки досі були поблизу мене, але ми вже не утворювали кола. Я ледве усвідомлював їх крізь усе, що почував. Скіл. Котився крізь мене хвилою припливу. Скіл. Променів і скетл, як жар із ковальського горна. Вона сяяла ним, змахнула руками, випростала пальці, усміхнулася їм. «Зараз тобі слід відпочити, фітце, лагідно сказала мені. «Лягай, лягай спати». Лагідне навіювання. Не знала ще сили власного скілу. Я вклався і не знаю, що було далі. Коли прокинувся, вже геть стемніло. Приємно було відчувати тягар і тепло притуленого до тебе вовчого тіла. Блазень закутав мене в покривало і сидів поруч зі мною, захоплено, вдивляючись у вогонь. Коли я вирухнувся, він ухопився за моє плече та різко втягнув повітря. «Що?» – зажадав я. Не міг зрозуміти сенсу нічого побаченого та почутого. На кам'яному помості біля дракона розкладено багаття. Я чув брязкання металу об камінь, перемовини схвильованих голосів. У наметі позаду себе почув, як Старлінг торкається струн своєї арфи. Останній я бачив у тебе такий сон, коли ми тільки не витягли стрілу в тобі зі спини, і я думав, що ти помираєш від інфекції». «Я, мабуть, дуже втомився», – усміхнувся я облазнаві. «Певний, що він зрозумів. А ти не втомлений? Я взяв силу в тебе та нічного кола. «Втомлений? Ні, я почуваюся зціленим», – він додав, не вагаючись. «Думаю, це тому, що фальшива група втекла з мене, а не меншою мірою через знання, що ти не відчуваєш до мене ненависті». «Ну і вовк. Він справжнє диво. Я майже постійно його відчуваю». У нього на обличчі з'явилася дуже дивна усмішка. Я відчував, як він навпомецьки тягнеться до нічного ока. Не мав сили, щоб самостійно використовувати скіл чи від, та його спроби мене дратували. Нічний окий злегка змахнув хвостом. «Я сонний». «Тож відпочивай, брате». Я поклав руку на його густе хутро. Він був життям, силою, дружбою, на які я міг покластися. Вовк ще раз повільно метельнув хвостом і опустив голову. Я знову глянув на блазнє, який внов головою в бік дракона Веріті. «Що відбувається там у горі?» «Безумство і радість для всіх Керім Кетрікін. Думаю, її серце роз'їдають ревнощі, та вона не відходить звідти». «Що там відбувається?» – терпляче повторив я. «Тобі має бути видніше», – парірував він. «Ти щось зробив із Кеттл, і я зумів зрозуміти частку, але не все. Тоді ти заснув. А Кеттл пішла туди і зробила щось із Веріті. Не знаю, що, але Кетрікін сказала, наче вони через це затремтіли і заплакали. Тоді Веріті зробив щось із кетл, і вони обоє почали сміятися, кричати і вигукувати, що це спрацювало. Я зоставався там достатньо довго, аби побачити, як вони обоє накинулися на камінь довкола дракона з долотами, молотками, мечами і усім, що було під рукою». Кетрікін відтоді сидить тихо, як тінь, і скорботно на них дивиться. Вони не дозволяють їй допомагати. Потім я спустився сюди і знайшов тебе непритомним. Або у вісні. Як тобі більше подобається? Сиджу тут уже давно, стережу тебе і парю чай, та ношу м'ясо кожному, хто мене гукне. А тепер ти прокинувся. Я пізнав у цьому пародію на свій звіт Веріті і не стримав усмішки. Вирішив, що Кетл допомогла Веріті розблокувати його скіл, і праця над драконом продовжується. Та Кетрікін... А чого сумує Кетрікін? спитав я. Хоче бути на місці кетел, пояснив блазен таким тоном, наче це відомо навіть пришелебкуватиму, подав мені тарілку з м'ясом, горнятку чаю. Як би ти почувався, пройшовши такий довгий і тяжкий шлях лише для того, щоб твоя друга половинка вибрала собі для допомоги когось іншого? Вони з кетел раз у раз скрикочуть, як сороки, заводять усілякі дріб'язкові розмови, працюють, лупають камінь, а часом вереті просто стоїть нерухомо, притиснувши руки до дракона. І розповідає їй про китю своєї матері, гіспіт, і чебрець, що ріс у на вершині вежі. А Кетл тим часом безперервно розповідає йому про Гау, як вона зробила і те, і що вони з Гау зробили разом. Я думав, що зупиняться, коли зайде сонце. Але це був той єдиний раз, коли Веріті взагалі згадав про існування Кетрікін. Попросив її принести дров і розкласти вогнище, щоб присвітити. А ще думаю, що він дозволив їй нагострити для себе різець. Чи може два? А Старлінг? тупо спитав я. Думка про те, що мусить відчувати Китрікін, не була мені приємною, тож я відігнав її геть. «Працює над піснею про дракона Веріті. Здається, втратила надію, що ми з тобою зробимо щось гідне Будайноти». Я сам собі всміхнувся. «Її ніколи немає поблизу, коли я роблю щось важливе. Те, що ми з тобою зробили сьогодні, Блазню, значить більше, ніж будь-яка битва, в якій я змагався. Та вона ніколи цього не зрозуміє. Я схилив голову в бік на мету. І арфа грає милозвучніше, ніж я пам'ятаю, зауважив я сам собі. У відповідь блазень звів брови і помахав переді мною пальцями. Я витріщив очі. Що ти зробив? зажадав я. Я експериментував. Думаю, що як переживу все це, мої маріонетки стануть легендою. Я завжди вмів дивитися на дерево і бачити, що хочу викликати з нього. Вони знову тріпнув пальцями, полегшують завдання. Будь обережний, попросив я його. Я? Взагалі не маю жодної обережності, не можу бути тим, ким я не є. Куди ти? Вгору, щоб побачити дракона, – відповів я. Якщо Кеттел може працювати над ним, то зможу і я. З мене може не такий сильний скілер, але я значно довше пов'язаний із Веріті.